Öreget kívánok ma 2018, április 18-a szerda van. Ismétlémisorokat hallanak az első órában, 7 és 8 óra között a Gyurcsány Ferenccel készült interjúk közül. Kettőt hallgathatnak meg előbb a február 28-ait. Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól.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 Itt nagyon sokan hevegve a napokban. Én is az voltam hetekig. Lázat? 37-5. Bláma nincs. Jó, hát, ahogy én nézem, te nem nagyon engedheted meg magadnak azt, hogy beteg legyél. Nem is engedem meg magamnak.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 Uh, hitek meggyőződések és álmok mozgatják. Én is ezt gondolom. Uh, és ezt a kintetben uh, hely most a részletektől majdnem függetlenül azért fontos, hogy a Fidesz legyőzhetetlenségének a mitosza. Ez, Ez egy komoly mitosz volt? Abszolút. Abszolút. Hát nagyon-nagyon sokan ilyen várakozásokkal indultak az ellenzék. Jó, most arra is. gondolok, hogy voltak időközi választások, ott is volt repedés.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 mondta el nyilvánosan, hogy két olyan belső Félius is látott volna 60, az, 60 igen. százalékban. Na, <coughs> 40, 42. De képviselett 40-42. Sok minden igaz ebben persze, szóval kellett hozzá egy egyéni jelölt, aki független, aki egyébként nem volt ismert a városban különösebben, nem játszott jelentős közötti szerepet, aminek azt mutatja, hogy az emberek egyébként nem jelölten szavaznak. Hanem, hogy mondjam, Fidesz támogató vagy Fidesz ellenző blokkot, blokkokat kerestek. Itt a jelöl csak megszemélyesít egy politikát, és nem a személye fontos. Akkor maradjunk itt, mennyiben fontos az, hogy egyedül maradt az ellenzéki oldalom? Meglehetősen fontos, de azt gondolom, hogy a választók túlnyomó többsége, ugye most is volt egy kamúj elölt. Igen. Ha valamelyik párt. Itt álljunk meg egy a pillanatra, a kamú jelöltet, hogyha gorcsó alá vennénk, ami azért nem érdektelen, hogy egy hajdam volt, vagy talán most is msp hez köthető szeméről van szó, anélkül, hogy személyiségi perre akarnánk menni az illetővel, akkor laboratóriumi körülmények között, mikroszkóp alatt, de, és itt a természetesen a tévedés maximális kockázatát fenntartva, szerinted mit mutatná ki? Mi az valahogy... ő indulása mögött? Hát nagy valószínűséggel kapott egy visszautasíthatatnak ajánlatot a Fidesztől. És ez a nyilván nem mondok újat, majdnem mindenki erre gondol, elég lapos a megjelentés. Nincs más racionális, hogy ember... Tibor átvehetleg, vagy talán tartósan kiállt mellette, ott egy optikai csalódásról van szó, mert a Szanyiról sok mindent lehet mondani, e, indulatos időnként hülye, de hogy általában hülye lenne, a nem mondani. Egyetértek. Hát a Tibor nyomja ezt a hűz nagyon baloldalúak vagyunk szöveget, és kapaszkodik minden um, ilyen fejleménybe, eseménybe. Hát nagyon nézte ezt, azt gondolom, bár lehet, hogy uh, ő azt mondja, hogy itt vannak morális igazságok, amelyek. Oké, okay, akkor menjünk vissza, tehát a képlethez kettő, és egy nagyon aprócska még, aki ott van a táblán. Nem értem. Tehát, úgy az el, tehát ugye arról van szó, hogy kormánypárt ellenzék és még valaki. Ott tartottuk. Igen. Ja, igen. De, és a választók egy jelentős része, a csuda tudja, hogy hogyan és miért, te bele tudsz akorna a levegőbe, hogy a kettő közül melyik az esélyesebb. És elkezd rászavazni akkor is, hogy egyébként nem ennyire tiszta, mivel egy tiszta képlet volt lényegében, egy az egy Nincs még e, 26-a, 25-e van.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 nem láttam ehhez hasonlót korábban. Feri, mi az, Há ami nem és, és nem, jogilag, mi, nem jogilag, mi az, ami nálat belefér, és mi az, ami nem, vagy minden belefér, ami egyébként és, és a jog is ezügyben nem biztos, hogy megfelelő eszköz. Igen, de általában azt gondolom, hogy egy magán embereknek, e, e, e, emberednek a magánéletében nem, nem, nem kutakodunk, az új meg a családjának, meg a palátaimnak a dolga. Tehát Valaki még lehet nagyon tisztességes politikus attól, hogy Időnként úgy viselkedik a barátaival, oktalan konfliktusokban megy bele, és nem folytatom. Ezeket kívül kell hagyni, azt hiszem a politikában, mert ez két különböző történet. Ugye mindig beszélek én az emberi méltóság tiszteletéről, ebbe beletartozik, hogy mert nem próbálom meg megbélyegezni és általán kikiáltani azokat, akik a riválisainkban írtak is. Tehát az emberi méltóságnak a tisztelet az az elmúlt időben olyan nagyon nem megy.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 Van azért ilyen Akkor is van tétje egyébként, mert a népnek nem kötelező Törő Gábornak vagy Gyurcsai Feresznek lenni, hogyha egyébként tétényével fek lesz? Üm, mindig van tétje, de azért látjuk visszamenőleg a választási részvétel adatokat, és azt látjuk, hogy mindig akkor volt magas a részvétel, amikor valóságos versenyhelyzet volt általában a Fidesz és a Fidesz kihívói között. Akkor az nagyon sokakat megmozdított. Ha lefutott volt a meccs, ilyen volt 94, úgy tűnt, hogy 98, hogy a szociik mindenképpen nyernek, na aztán nem is mentek el a választóik, és vereséget szenvedtek. Én nem ezt kérdeztem, azt kérdeztem, hogy át kell -e, hogy most fogják azt, hogy béna kacsa lehet a, Márk az, a márkizai ebben a szituációban, ebben, a kö, ebben az összetételű közgyűlésben, de ez nem dolga a népnek, hogy ezt átgondolja. Hát lehet, hogy dolga, de nem Oké, okay, rendben van. E, azt kérdezem tőled, hogy ez egyébként mutat-e bármit április nyolcadikára, vagy nem? Szerintem igen, igen, igen, igen. annyit mindenképpen mutat, hogy szerintem a Fidesz támogatottsága érdemben kevesebb, mint amit mi a tehát a verseny nyíltabb lesz. De ugye a nép elemegye? Inkább el, mint nem. Tehát ez egy, sokakat fog ráni azok közül, akik, hogy az ukránok, hogy a szavazatot akarnak adni, nem az érdekük, hogy ki fog kormányozni, csak az, hogy a Fidesz kormányoz. Én sok mindent látok, és sok mindent nem látok. Kis településeket nem töltök annyi időt, mint te. Azt kérdezem tőled, hogy az a félelem, amitről egyébként nap mint nap lehet hallani, és amit én ne, igyekszem nem túlazni, és próbálok reális szinten kezelni, az milyen mértékben van jelen, amely nem csak a hétköznapi félelem az egzisztenciáit, hanem amely közre Akkor is, amikor nem ad választ a Kutató kérdésére? Szerintem mérhetően a végrehajtás jelentősen befolyásolóan van, van jelen. Ugyanakkor az indulatokat nagyobbnak látom, mint 2014-ben, ami a Fidesznek nem jó. Az indulatok, amelyek arról szólnak, hogy? Hogy menjenek ezek most már a csukába. Mert? Hát miért legalább két nagyköre az ünnek. Ez az Orbán és Veje történet, ez nagyon tempóban szivárok be, és minden napra van egy új mese. Azokkal is eljut most már a Fidesz végtelen romlottsága, köztörvényes bűnöző jelleg, akik korábban, hogy mondjam, elzárva a világtól csak emelkertésztek és koszútrátot hallgattak, ez őle. És el... mekkora részüket tartja vissza, hogy egy gyorsányt se patyol nem a problémája, a a problémája. Én meg azt hiszem, hogy. Tehát megszűnt, megszűnt benne, hogy nem talál jobbat. Te tekinted a gyógyanyéként tiszta. Én most nem arról beszéltem. Tehát én most ezt nem így említettem, hanem azon a szinten, ahogy ezről az emberek gondolkodhatnak. Nemment tehát nem te lettél megszólítva. Nem tudom, az mennyire az fontos az, hogy leváltsanak valakit, és mennyire fontos az, hogy ezzel párhuzamosan valakit hatalomra segítsenek, mert hogy a kettő ugye nem tudja egymást nélkülözni. De azt hiszem, hogy a tipikus választói magatartás, hogy először választjuk le a Fidesz, talán hogy talán megoldjátok gyerekek, hogyan kell kormány. Ugyanezt a pártok miért nem követik le akkor, amikor az egyezkedésük folyik? Vagy ez ott sokkal bonyolultabb? E hát sokkal differenciáltabb. Igen. Tehát so, két különböző kör van. A magyar választási rendszerből és a pártok pénzlő támogatottságából fakadó most ugye csak az ellenzéget. Nézem, itt két különböző feladat van. Nem szabad elindulni annak egyedül, aki nem érjel az ötszázadikot, elveszik a szavazata. Itt a kis pártok őrült nagy bajban vannak, ha jól látom, le fog zárulni a támogatás gyűjtés itt hétvégéig, és nem tudtak közöftistát alakotni. Itt együttől momentumig el fog veszni egy csomó szavazat. Ez egy politikai hiba. Kettő. Az, az hova alak... lesz, elnézős Feri, hova lesz? Hova lesz? Mm -hmm. De azt nem számolják, De nem a százszázadikot fognak arányosan. arányosan hanem mondjuk 92-t. Bár szét fog oszlani az rájuk adott szavazat, a Fidesz és a valamelyenbe bejutott ellenzéki pártok között találkozóan. Mi lett volna a megoldás? Nekik muszáj lett volna valamilyen pártszövetséget alkotni. ha a Szigetvári valaki, erre azt mondja, hogy ő próbálkozott, de neki nem sikerült? Ki mondta? Ha a Szigetvári a fekete nem kapcsolatban. Tehát a Szigetvári az új pólus szövege, politikailag egy kérlelt és szöveg. És mi nem sikerült neki? Hát meg kérek a többi pártot. És te? Hogy, hogy én mit gondolk erről? Te miért nem tudtál segíteni neki? Hát nincsen nekem hatásom a momentumra, az LMP-re. És magadra? Magamra van, csak ugye a DK itt nagyon könnyű, mert az öt párban van, akiről mindenki azt gondolja, hogy maga biztos embernek. Ugye most abad. arról beszélgetünk, hogy egyébként bárkivel megegyezés születik, akkor a dk és az mszp együtt kell gondolkodni azon, hogy mit ad föl, hiszen egyszer már megegyeztek és hirtelen fölös számú helyek nem jöttek létre. De most már akkor átmentül a másik problémára, az egyik választógeri problémára, igen. Nem, nem, nem, nem, akkor kavartam, nem, akkor, akkor igazad van, akkor maradjunk a te azon a térfelen, ahol most vagyunk, és amit én most összetévesztettem a másik elnézést. Igen, ott tehát mi, mi, miért szenvedtek kudarcot azok, akik kudarcot szenvedtek? Hát néz, a párbeszéd egy külön történet, mert egy idő után nem hitt az együtt párbeszéd 5%-ában, és egy nagyon ügyes manőrrel lényegében az MSZP-ban megállapodással biztosították a pártjuk túlékséget. Ők megoldották a Igen. felsőségét. Igen. Bocsánat. A, moment, a, a Momentum úgy látom, hogy fiatalos hevessége által vezetve mindenkivel szemben fogalmaz, mert túl sokáig önmagát. Elhitték a Nolimpia kampányból azt, hogy nekik egyedül is meg lesz, és most, amikor már azt mondom, ők is tudják, hogy nem lesz meg, elkisnek egész egyszerűen. Most a mondogatja a feket egy ő, hogy valamilyen megállapodást szeretne. De Vagy de mindenki nem javára visszalép, aminek a jelentősége 10-es skálán, hát meg alacsony. Igen, igen. Tehát bele manőverezték magukat egy önbizalomtól túltengő rossz politikai konstrukcióba, ami a politikai halálukhoz vezethet. Együtt? De az együtt végig nehéz helyzetben volt, nincs elég karakter, mert elveszítette bajnait is. Julvinak ez a véglenül szerencsétlen magánügyemeg azt, hiszen megbecsítette még ki a sosukat. Mi amikor az elmúlt pár napban megszólaltak momentumosok és mások, az együttet már nem is nevezik meg, mint a kivettárgyalvának. Nekem a szigetvári tudat fontos elnézés az ember ezeket azért nem hagyja a számításon kívül, tehát azért nekem vannak érzelmeim, tudom, ez lényegtelen, de mi lesz velük? Hát, hogy a parlamentből, is nem lesz egyetleg képviselőjük sem, ha csak az MSP Csepelen nem néz még vissza Szabolcs Javára, ami beccset még nem látok lefutottnak, tehát nem teljesen zárnám ki. Az kardinális Szabó. kérdés, az az egy? Hát minden, minden mandátum kardinális kérdés. Ha egymásra szemben indulnak, akkor Német-Szilágy fog győzni. Akkor menjük át a másik térfére, és köszönöm, hogy emlékeztettél arra, hogy kevertem a szezont a fazonban. De, de, Ugye ez azért is jelentős, mert uh, azért minden, tehát amikor tennep az elsimon 75. listás helye kapcsán beszéltem vele, és a Filippo felhívta a figyelmemet egy esetben, abba arra, hogy nálunk a választási rendszerből adódóan van egy furcsa, gyűztes kompenzáció, és ebből adódóan én valamit rosszul érzékeltem, ha nem is nagyon, de kicsit a, a 75. helye kapcsán az elsimonnak, abban benne van az, hogy azért ember legyen a tarja, apán, aki tökéletesen érti a magyar választójogi rendszert. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, a, a győztes igazad van, de egy, ha, ha ez eszemben nekem van igazam, hogy a 2014-es 44%-os friss támogatás helyett. most valahogy 30-valahány lesz a Fidesznek, akkor jó, sokkal kisebb ez a győztes kompenzációja. Én ezt értem, de magáról az elvről beszélek, ami, ahogy működik, hogy azt azért mindenki nem érti. Egyet ért értek ráadás, hogy és a kompenzáció meglehetősen abszolút <gül> találmánya a Fidesznek. De hát ez a jog. Tehát ehhez kell Jó, akkor át, átmentünk az egyénire. Nem. Egyéniben, miután a Fidesz nem a nem rendelkezik abszolút többsége, hanem a legnagyobb kisebbség, olyan egyéni jelölési rendszer kell előállítani, ahol nagy blokkok képviselői indulnak vele. Szemben ebben az MSPD-k megtette a legnagyobb lépést, és Eddig nem sikerült bővíteni ezt a konstrukciót. Itt a kicsit nem rúgnak egyáltalán labdába, az LMP se. Sőt, hozzáteszem, a jobbik is nagyon nehezen, de annak hogy van 15-17 százaléka, csak ez nem lesz. De miért nem? nem? Mert a Fidesznek meg van 35. Nem tudjuk 35 milyen van? Százaléka. Jó, de ott az egyéniben az, hogy egy vásárhelyi helyzet álljon elő, ugye, ugye rendszeresen politikusok, de most felejtsük el, hogy nincsenek újságírók, nincsenek politikusok, veled beszélgetek. De nálad is előfordul, azt, talán ma is előfordult, hogy te beszélsz a választó bölcsességéről. Oké, okay, bölcs a választó, de azért csak egyszerűbb a helyzet, ha két dolog közül lehet választani, mint ha három vagy négy közül. Mondok két egyszerű példát, akkor Figyelj. jó. A 13. követben valószínűleg el fog indulni a jobbik. A 13. kerület lakosok túlnyomó többsége pontosan tudja, hogy ott az első számú favorit az MSP-s jelölt hiszékenyeső. Rá fognak szavazni. Jobbikosok jelentős része is rá fog szavazni. Ugyanez lesz a 13. kerületben. Mennyit viszel? Oké, mennyit fog elvinni a jobbikos? Ez a kérdés. Nem elég sokat ahhoz, hogy megakadályozza, akár hiszékeny, akár valami jözelmét a utóbbi, a négyedik kerületben. Ebben egyértelmű volt? Ö, megvetősen magabiztos, mint ahogy körülöttem én volt az egyetlen, aki ott ez a másárhelyet, azt mondta, hogy a bárki zagy ebben a hangulatban. Senki nem hitte el. Oké, okay, akkor ott vagyunk, hogy ez az összes választókerületnél így lesz? Ö, úgy vagyunk, hogy a választok, tudom, a többségében még lesz valamennyi koordináció, azt remélem elsősorban az lmp vel és a választok, túlnyomó többségében világos lesz, hogy ki a legerősebb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 Az az de, de ugyanakkor, hogyha megint egy pillanatra elemző szöveget mondok, hogyha így nézzük az elmúlt időszak választásét, azt látjuk, hogy nem az egyéni jelöltek bármilyen módon definiált alkalmassága dönti el, hogy kire szavaznak, hanem az, hogy az a párt, amelynek a neve ott van mögötte, az esélyese a győzelemre vagy sem. Tehát a értem, is de, is de, a de akkor az a mozgás, a ami, ami most mégis hely után elindult és korábban nem volt, az minek köszönhető?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 Val a politikában sokat használják ezt a blame game kifejezést. Igen. Ki hibáztatni a ilyen. Igen. Igen. E és a blame game igazából a választások után fog kezdődni. És egy a határoshatja. Ezt értem, de, de most te választói akaratról is. beszélsz. Azt kérdezem, hirtelen milyen választói akarat jelenik? Meg, Szél nálat, nálad, bárkinél? Együttműködni szinte az ördögkel is a Fidesz-szel. De ez a egy veszélye. új hang vasárnap óta? Sokkal erősebb hang.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 És e tekintetben mennyire kell komolyan venni Szil amit az MSZP-vel és a DK-val, vagy Gyurcsány Ferencet, aki a Jobbikkal kapcsolatban mond mondatokat, vagy Vona Gábort, aki mind hárommal kapcsolatban mond mondatokat. Ezt nekem mennyire kell komolyan vennem? Szerintem meglehetősen komolyan kell venni. Miről szólnak ezek a mondatok? Ö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 és nem egy hirtelen vágással, hanem apró lépésekkel. Oké, okay, rendben van, állítás. de ez hogyan kvadrál ahhoz a mondatothoz, amiről azt mondtad, abban azt mondtad, hogy a választó tudni fogja, hogy ki esélyes ki, nem, nem zavarja ezt össze az a kép, amit most a pártvezetők az ügyben keltenek, hogy másféle hangsúlyal beszélnek egymásról? Én csak azt tudom mondani, hogy azt hiszem, hogy nem,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 Nem tudom megmondani, nem ismer a Momentum-ot belül. De az nem nem meghallani, hogy egy éve teljesen más mondott, mint az elmúlt pár napban. Értem, de lesz-e kín... az msp vel olyan, hogy ti öt vagy hat helyen kitörlítek magatokat, ki tudja milyen arányban, hogy oda LMP-s, uram, bocsán, később jobbikos kerüljön? Vagy ezt Ez csak az LMP-n múlik. Őszintén ez csak az lmp múlik. Ha az LMP azt mondja, hogy ide figyeljetek, itt ezen a három 5 helyen vonuljatok le a pályáról, hogy csak az RMP-s előtt maradjon, mindegy, ez nem tudom, helyen levonódunk, hogy csak ti maradjatok, akkor szerintem erre az MSZP is, mi is készen vagyunk. Oké, és ha jól értem, akkor ezt a Szélbernödet nem fogja megúszni a Molnár Gyulával, mert ugye Molnár Gyulával viszont te egyeztél meg. Tehát a DK-val nem lehet úgy megegyeznie a Szélbernödetnek, hogy megegyezik a Molnár Gyulával, mert Molnár Gyula nem kompetens DK ügyben. Hát persze, hát persze. A te szalonképességed és szalonképtelenséged, azt látod, hogy alakul? Azt látom, hogy akartak körén vonni egy erős koridort, éveken keresztül, is ez nem sikerült. Ezt látom. Hogy ezzel szemben még ugye, vannak sokan, akik jelentős rendelkeznek, nem velem. Szerintem ez megnyilvánvaló. Uh, mindez, ami a jobbikkal kapcsolatban történik, mennyivel mutat túl innen át, és viszont kívánom az LMP-hez képest. Uh,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 A választás napjának reggeléig a szabadás megkezdésén. Jó, de amikor te azt mondtad, hogy leszámítva benneteked, azért te is mondtál az elmúlt időben olyan mondatot, amiben megjelent egy olyan rugalmas elem, amilyen rugalmas elem korábban nem volt. Sokan így értelmezték ezt a... Amit, hogy hallom azoknak a választóknak a hangját. A szavazóink között is, akik nem zárnak a Jobbikon együttműködést, mi pedig bizonyos fontos elvijókot a lást emberi bértóság, tisztelet, európai Igen. elkötelezettség, ezt kizárjuk. Ez azt jelenti, hogy jelentheti -e azt, hogy az ellenzék győzelmét a Jobbiknak ez a jellegű önállósága, szó rossz értelmében, ki honnan nézi, megfúrja? A Jobbik önállósága, amelyet részint ő fogalmaz meg, részint ami mi választunk egy része, és ezt kívánja,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 Jobbik múltjában masszívan ott lévő embertelen ö, gondolatokat és megoldásokat, mert ebben elutasítja. szóval. Jó, nem, nem teljesen tiszta képet. Azt kérdezem tőled, hogy ebben a szituációban, amit eléggé pontosan írtál le, ebben strukturálisan tud-e változás lenni, vagy ezt az időre kell bízni? Struktúrálisan már nem, azt hiszem. Itt már csak korrekciók lehetnek. Én az ezt értem, de, de hogyha ezt így nézzük, nézzük, és látjuk azt, hogy a legnagyobb ellenzéki erő jelenleg a jobbik, akkor a, a, a, az osztályfőnök hátradülhet-e az ügyben, hogy nincs neki nagy győzelme, de a kis győzelmét ez a szituáció a hármasság biztosítja, vagy ebben tévedek, és ha igen, akkor miért? Tehát a legnagyobb ellenzéki erő az a DKMSZP szövetség. Ez igvánvaló. Tehát a DKMSZP támogatottsága, parlamenti helyek száma nagyobb lesz, mint a jobbiké. És a szövetség megtörtént, az osztályfőnök, főnök, ha jól értem, hogy kire gondolsz, ne legyen nyugodt, mert ebben a szituációban nyugodtan el tud veszíteni 30-es választok és akkor elveszítette a többségét. És mi lesz akkor? De, hát, elhúzódó tárgyalások, aminek a végén én inkább azt feltételzem, hogy új választás. Ami azt is jelenti, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a köztársasági elnök ne a Fidesznek próbálná adni egy ilyen szituációban a kormány alakítás lehetőségét, vagy most nagyon előre futottam időben. Nem, nem, nem, nézd, a szokások alapján, magyar és szokások alapján nyilvánvalóan a legnagyobb frakcióval rendelkezőnek először megadni, csak a Fidesz nem fog tudni, koalíciót kötni senki, és egy idő után biztos, hogy adja a koalíciós megbízás, a, a kormány alakítási megbízást.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 Jó, Magyarország nem Németország, és lehet, hogy ez instabil kifejezés sem volt igazán jó, Az Én, Magyarország, ez Magyarországot a... súlyosan megviseli szerintem. Meg fog megviselné ezt a tévedés minimális kockázatával gondolom, hazámat illet, ö, ismerve. Ugye, hát nincs nincsen ennek előzménye, tényleg egyik sem tudja, hogy itt megtapokat hozunk, ilyen egy átmeneti parlamenti kormányzás. De a lügyelető kormányal szemben, amely kisebbségben van, van egy olyan masszív parlamenti többség, amely masszív parlamenti többség annélkül, hogy kormányozna. Uh, uh, egy sor... Jó, lehet hogy, uh, lehet, hogy ott a parlamentben izgalmas, te azt mondanád, de nekem, mint egy gyereknek nem vagyok az, aki fél ettől, hogy fiala, figyelj, ez is jobb annál, mint ami egyébként most van? Ezerszel. Ez Ráadásul egy úgy választáson a Fidesz már vert helyzetben indul. Hát, <gül> elvileg, igen. Mekkora elségét adod annak, amiről most beszélsz? Uh, hát, te Hadd ne mondjak számot, mert a számot hallottam kérni 9-én. Érdeminek, azt tudom érdeminek. érdeminek. De én hogyha jól értem, meg... akkor ezt a szituációt te a magad módján idézőjelben győzelemként fognád fel. Abszolút. Abszolút. Köszönöm, köszönöm szépen. Innen fog folytatni a jövő héten, és létszeret gyógyuljál meg. Köszönöm, én is köszönöm ja. szépen. Gyurcsány Ferencet hallottak. Öreget kívánok ma nagyjából fél nyolc lehet 2018 március helyett április 18-án szerdán és egy olyan interjú következik Gyurcsány Ferenc amely a választások után április 11-én készült vele Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántól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 Köszönöm.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 de hogy láttam. A tudósításokat olvastam. Sajnálhatod. Mert mi lepet meg? Ilyet én még nem láttam. Tehát én utoljára, amikor újonc voltam Kalocsán, akkor beszéltek így velem, mint ahogy ott az újságírókkal beszéltek. Mm. Én ilyet még nem láttam, Feri.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 urak, leginkább polgármesterek feldről lefelé való hatalom gyakorlásából. És minél messzebb mész annál kisebb az ilyenfajta polgári önállóság, a két tényező önmagában is magyarázhatja, hogy nem a Fidesz valóságos politikája az, ami sikert érte el, hanem de ezek a tényezők vannak a robosztus módon. Nagyon jól beszélsz felén, pontosan azt mondom, hogy emiatt vesztettél, emiatt vesztettünk Cedlidi Zoltán, és ha most nagyon nagy a akkor azt mondom, hogy a Cedlidi Zoltánok okán, mert ez lehetséges, hogy de facto így van. De a vidékiek nem gondolkodnak másféleképpen, mint Temegén, és nem szeretik azt valószínűleg. Nem élek Nem per. szeretik, ha így éves beszélnek éves velük. Az Szeretném egy másik kérdés, lehet. hogy meddig tűrik. És ebben a Ceglédi Zoltánoknak olyan jelentős szerepük van, hogy az elmondhatatlan, mert azt éreztetni az emberrel, hogy valakinek igaza van az én édesanyámnak szinte mindenben igaza volt, de úgy mondta, hogy azt nem lehetett, nem lehetett neki jó szívvel eleget tenni.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 Egy -egy a közmunkás bérnél alig többért dolgozó külföldi vidéki ember, aki egész nap sorosról, meg hal, a programest meg világosan megüzeni, hogy addig lesz ilyet a faluban, amíg a Fidesz lesz, mi nem úgy fog visszatérni a újságírók. Én nem gondolom azt, hogy az újságírók tudjuk. Hát az újságírók teszik a dolgokat. Az, ami az ő dolgok. Hát vagy teszik, vagy nem teszik. Persze. Hát az, hogy a guardian munkatársa vagy valamelyiknek az volt az egyik legjobb pillanat tegnap, amikor valaki nem törődött abba bele.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 De nem akart válaszolni az hát minden Vagy minden nem akarta minden. hallani a kérdésem, csak de azt akarom neked mondani, hogy ebből a vidék nem hinném, hogy minden, hogy alapvetően más, de ezt azért mondom, hogy alapvetően nem gondolnám, mert én most éppen nem büdös-bürgös falváról telefonálok. A vidék más, tehát más helyzetben van. Más impulzusok érik el, ugyan, amiket, ami, amely impulzusok téged vagy nem érnek, vagy ha érnek, mert elérnek etőjelentős eltéri impulzusok, ezért a te reakciód, erre az impulzus együttesre más lesz, mint aki más impulzusok között él. Hát akkor olyan országos hálózattal kell rendelkezni, hogy a DK helyi képviselője permanensen tartsa így a kapcsolatot a néptől, ne csak... jó van, jó van, tényleg. Hát vagy olyan internetrádiókat kell tudni létrehozni, hogy rávegyék az embereket? Látom a köcsé szülőben dolgozó napszámos asszonyokat, hogy internetrádiókat haladnak. Rendben van, de, de az a létszámokat azért tudod mondani, hogy ez, a, ezek a közmunkások, ezek ők döntötték el egyébként a választat? Nem, hát a közmunkás itt egy példa. Hát hát az, nem nem akkor... szociologia jellemzésben vagyunk. Uh, figyelj, dolgozik az ács a tető Balaton elvén. Ács, hogy akkor a közmunkásról beszéljünk. Megy a normál kereskedelmi rádió. Uh -huh. uh, alapvetően zenék van. Uh -huh. Őket. Egy, egy órás blokkon belül négyszer felénk, megjön abszont. a menekült ügyes népszavazás. Hogy a bánatot tudom én ezt, hogy bármelyik párt időnként egy-egy településre eljutó aktivistával kompenzál. Sehogy. Én nem akarom lerázni senkinek sem a felelősségét. Tehát úgy viselkedünk, mintha ez egy a demokratikus köztárékozódáshoz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 Nyilván van itt egy tanulási folyamat. Mitől, Polkoline, Polkoline Mitől fog a, a közmunkás tanulni? Ez ügyben? A közmunkás nem, de azt most is láttuk, hogy abban százer szavazattal több volt a fidesz szemben, mint a Fidesz mellett. Tehát van itt egy egészen világos feladvány, hogy hogyan tudja az ellenzéki blokk választási értelemben egységes alternatívát mutató erőként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 a különböző én ezt feladnánk. Ezt eddig nem találtam meg. Ha azt gondolod, hogy erről ilyen hányaveti módot beszélek, akkor ez nem igaz. Nem, én ezt egyáltalán... Figyelj, egy e, azt gondolod, én maximális tisztelettel tisztelette vagyok irányodatok. De beszélek az sem igaz. Figyelj, én, a, én az osztályfőnök iránt is maximális tisztelettel vagyok. Ha én egyébként kritikus mondatokat mondok, az nem a tiszteletlenségemet jelenti. Isten mencs. Na, ebben például különbözünk. Mert ebben nem semmi a tisztelet nincsen. Ma már korábban elvált ennem, hogy mit gondolok egy tiltségről, és mit gondolok annak viselőiről. E, ma őszintén azt gondolom, hogy mint közjogi értelemben annyira töntetett e, ez a parlamentális demokrácia, hogy csak na, mint az azt betöltő személyeket olyan gazembernek tartom, hogy csak na, hogy ebben nem semmi a tisztelet nincsen, ezek gazemberek. De, de meg nyugodtan beszél róluk, kisztelettel. És indultok. Ha a céllővészetben indultok, és a céllővészetben egyébként mind a ketten benevezhettek, akkor ott egyenrangú partnerekként vagy jöttök jelen. Az, hogy te egyébként rólam azt gondolod, hogy én egy utolsó házi vagyok, az... Nálad elsősorban az eredményben kell, hogy benne legyen, és már azt követően, hogy győztél utána, meg annyira nagyvonalú leszel, hogy nem fogsz engem leszarházni. De, de ebből, ami mondasz, ebből egy ilyen sem Ez nem céllövölde. Ez egy végtől tisztességtelen, nem szabad, nem tisztességes és legalább rizben elcsartó választás. Ez nem de, hogy mind a kettőnknek van egy picit elállított jó, hogy a céllövöldés... Jó, itt ami az elcsalást illeti, én a tordai féle írással értek alapvetően egyetén. Értem azt, hogy most mindent meg kell ragadni ahhoz, hogy ennek az eredményét ellesen vitatni, de ez nem fűznék sok reményt. Hát a tordait én nagyon jól ismerem, és nagyon rendben van az ír. Soha az elmúlt 28 évben azzal nem találkoztunk, hogy... 1-2 ot meghalló érvénytelen szavazat volt. Most sok száz e, e, szavazókörben, sok száz van, 20-30-40 van. Soha olyannal nem találkoztunk, hogy szavaznak pártok jelölteire,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 Há honnan tudnám? Egyébként volt Maradjunk Újpestnél. Újpesten mi az, ami gyanúra adokot? Újpesten Varjú László, ugye az, az újpesti 53-as számú szavazó. Uh -huh. Varjú László a DK jelöltje, koordinált jelölt, legesélyesebb tartott jelölt mindenki, aki az ügyben megszulat kapott, 244 egyéni szavazatot. Ez egyébként szép szám. Ott abban a, a Fidesz itt ebben 260 kap, a Lacia végén nagyon megnette a Fideszt, hogy 3000 szavazattal. Szerinted ezek után, hogy a Vargyó, akinek a neve ott a dk val feltüntetve, mennyit kapott ugyanebb a szavazókörben Vargyó László? Nem szeretnénk találgatni, hoztam ki... Nullát. Nullát. Nullát. Hát ha azt mondod, hogy van ilyen, akkor itt megeszem a cipőmet. Ne, azt istenem, és nem hiszem, hogy a jó járnál. de azt áruld el nekem, hogy mi lesz az ellenőrzésnek az a módja, ami egyébként kimutathatja azt, hogy mi történt beleértve be a választási csalast. Tehát ugye a legutolsó, a legvége az egyik oldalon adott szavazó körben a szavazatok újraszámolása, ezeket 90 napig meg kell uh -huh. őrizni. itt ebben a körben nyilván meg kell tenni. Uh -huh. uh,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 Azt kérdezem tőled, hogy ezeknek egyébként a bekövetkezte, amikor ezt meg lehet tenni, az határidőileg hogyan történik? Mondok valami? egy nagyon egyszerű határidőt. Ma után négyig lehet például a helyi önkormányzatoknál megnézni az ott őrözött jegyzőkönyveket bármely állampólnának. Uh -huh. De mondjuk ez hiába jár le, mert ma délutántól uh -huh. beszkennelve elektronikusan elérhetőek lesznek. de uh -huh. ott az egy jogvesztő határ. Uh -huh. Mondjuk az a, de a, jog, a mai nap a jogvesztő határidő abban, hogy én mondjuk szavazatszámláló bizottsági taló vagyok. Jó, maradjunk, azt kérdezem tőled, Ennek a konkrét példánál, a varió esetében, aki ebben, e, de ebben már valaki betekintett, hogyha ez egyébként rendelkezésre áll? Igen, hát a, a jegyzőként, igen, a kérdik, van akkor lehet, mikor megalapítják a szavazás hivatalos végeredni. Jó, hogy a szombaton van. Az már... Azt követően ebben a konkrét szavazókörzetben hogyan lehet majd répésterül, répésterül előre haladni, ami után ki lesz mondható egyértelműen az, amit mondtál, vagy annak az ellenkezője? Ö, szombat után három nap van. a hát jövő héten kettig, ha jól emlékszem fejből, tényleg nem vagyok jogásra. Rendben van, ha nem fogja kezébe a jövő, jövő kettig, lehet...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 tehát 11 ezer szavazókörnek átnézzük, ugyan egyébként nincsen, mert konkrét gyanúk ezért, ez, ezért, ezért is mondtam, maradjunk itt a negyedik kerületben, és maradjunk ennél a konkrét eh, szavazókör, mert ugye a kerület nem fedélet, de ugye vagy, ö, maradjunk itt. Uh, mikor jön el az a pillanat, amikor át lehet számolni a szavazólapokat? Szombaton be, szombattól lehet beadni a beadványokat azokat elbírálják, ha megalapodott, akkor egyébként nem nagyon lehet kikerülni ezeket. És ezt követően már nem tudom, hogy hány nap rendelkezik emberkezésre, részint kiadják, részint átszállítják. Valaki írt nekem, aki a telefonszámát vállalta, nyilván nem fogom felolvasni, azt írta, a mi családunk is listán a DK-ra szavazott Újpesten, ennek ellenére nullán a listán szereplők száma. Te ezt mondtad? Igen. Nullán, de egy, egy szavazókörben, ebben a 53 számú szavazókörben.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 Jó, rendben van. Akkor kis türelmét kérem. De akkor lerakom, mert nem fogom tudni fölhívni. Kérdezhetek? Persze. Vintermantel Zsolt hívott fel, akinek van információja erről. de nem akar igen. veled beszélgetni. Hát mert mert Tehát létezik-e az, hogy ti egyszerre vagytok az éterben? Én miattom, igen. Én ezt értem fel, de ha fordítva lenne, akkor a Vintermantel-től kérdezném, hogy akar-e veled beszélgetni, úgyhogy csak az igen. éterben Nyaroska, vagytok. mit bánom én? Én, én, ez a, ez a mit bánom olyan, én, olyan, eddig, hogy hogy legyél udvarias, olyan leszel, mint az Orbán. Ne arra kell, jó? Tehát ne legyél de Orbán, az Isten által. Ne legyen mindegy, mindegy, legyen neked fontos. Hogyha a Vintermannak alap, bármi, bármi jó a Vintermannak, az nekem is jó. Jó? Nem. Ez, ez megint kötekedés, de... Feri, egyebek közt ezért is ilyen az ország, mert vannak olyan dolgok, amiben az ember... Ez azt nem fontos kérdés. Nem nevelni akarnak. Istenem és már öregebb vagy. Nem fontos vagyok. kérdés nekem, neked fontos kérdés, lépjél tovább, mert bele fog szorulni ebbe az ügybe. Nem fog srát, és azért font, nem Az, hogy neked nem fontos, hogy nem mondhatsz, hiszen nem tudod, hogy mit akar mondani. Várj egy pillanatra, jó? Pillanatra várjál. Csak ki kell, hogy keres... Olyan a névjegyem, hogyha...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 Nekünk is megvan az a jegyzőkönyv másolat, mert ezt minden párt delegált is megkapja, aki abban a szavazókörben körben, aki abban, bocsánat, aki abban a a körben dolgozott. Tehát ha legjobb informáló. Igen igen igen. Van egy van. Tehát a lényeg az az, hogy a, a, a jegyzőkönyv azt mutatja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 tehát az eredeti, a Választási Bizottságnál is szereplő jegyzőkönyvben is ez a feltehetően hiba szerepel. E, valószínűleg egy rublikával lejjebb írták be e, azt a 91 szavazatot, ami feltehetően a demokratikus koaliciólistájára van leadva. És még egyszer mondom, valamennyi, és ott pár legáltak is voltak, ha jól tudom, a dk az nem, de az mfp nek igen, és közös jelöltjük volt ugye Barri László,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 Köszön. Akkor ő most is köszön. Én elköszönök, igen, köszönöm szépen. Milyen kedvesebben? Ja, hát le, le lehet ezt rázni magunkról természetesen, hogy de, hát, meg lehet arcátlanulni az a helyzet, hogy ez szerint ott például a kokain... Ha így igaz, akkor elment 90. Egy listás mandátum. Az, hogy ott az nem számít semmit, csak azért, mert a valjú 3000-rel És ha veszített volna 20 akkor mi van? És hogyha ezt az ottani savazatszámálló bizottság így kollektíven nem vette észre, akkor mi van? Ha... És ki kell javítani. János, én nem mondok már... Én ezt értem, de ha Ad... benne volt az MSP, akkor az msp t azzal meggyanúsítani, hogy ők egyébként ebben akarattak, hatottak közel vagy játszottak, lehet? Csak az a kérdés, hogy ez jó-e? -e. János, de ezt te állítottam, én nem állítottam. Én azt mondom, hogy a választás végeredmény, egy befolyásoló tömeges hibák vannak, és mondtam egyet. Uh -huh. Lehet, hogy ez a hiba egy szimpló hiba. Hát én nem mondtam, nem mondtam én mást.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 Um, hallgatóknál nem feltétlenül, mert hogy ott valami indokoltság kell, mert nem akarom a beszélgetést teljesen szétszállazni, ha csak egyébként nem ez volt előtte a megállapodás. Tehát akkor az a kérdés, hogy akkor itt most adminisztrációs hibáról lesz majd szó, vagy választási csalásról a valjuk között. János, meglátjuk a végén. Hát honnan tudnánk? Meglátjuk a végén. Lehet, hogy igaza van,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 Ő azt írja, Újpesten ugyanúgy kérdés, hogy a nemzetiségi listás Baki közrejátszhatott te, és akkor az a kérdés, hogy nem azért nulla le a dk mert eleve nem kapott annyi listás szavazatot, amúgy a nemzetiségi listás kavarás is lehet helyi kezdeményezési csalás, bár a végeredményt valószínűleg nem nagyon befolyásolhatta. Írja XY, aki férfi. Több lehetséges magyarázat van az eltérésre. Ez is, az is vagy meg egy harmadik. Sok minden lehet, utána kell menni. Nem mondok én más, utának utána kell menni. És azt állítom, hogy sok százat érint az ilyen-olyan anomáliáknak a köre, akkor ott meg természetes módon fölvetődik a választási csalás lehetősége. Jó, csak akkor Miután 18-ig 18 nem fordult elő János. Most hirtelen, mintha mindenki hibázna tömegesen, nagyszámban,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 Most a... ennek a kormánynak? Nem. A... Nem. Amely telehazudta tele a kormánypénzen az elmúlt két évben az országot a kormány médiájával, ennek az országnak a legnagyobb baja a menekültek ide áramlása, is, ha jól emlékszem, akkor nagyjából más van egy, azaz egy darab menekült. Oké, okay, rendben van. Hát akkor, akkor Idejön Rogán. Fölhív Rogán nem? Antal, akivel most éppen nem vagyok beszélő, és azt ugye a Jánoskám, te ezzel a szemkilövetővel beszélsz, aki éjjel-nappal hazudott az összödi beszélszén. Tehát ez a bagoly mondja velémnek, hogy nagy fejű, ez hova fog vezetni? János, János meg, kell, meg kell vitatni. Ezt is be meg kell hát oké, okay, okay, de, de akkor beszélni de kell, az János, Isten áldjon meg. János, egy picikét várjál, jó?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 Tehát ő biztos nem adta volna neki oda ezt a jutalmat, amit már előtte megszavaztak neki. Tehát ő azt mondja, de nem akarom magyarázni a szavait. És én ugyanezt mondom. Hajrá gyurcsány, de előítéletek és rémhírkeltés nélkül. A én harag mintha, rossz tará... Fedi, mondjak neked olyan fasságokat, hogy, a rém... hogy az indulat rossz tanácsadó. Szükséged te, van te, neked nem erre? Nincsen, <gül> <gül> de nem nincsen harag. János, akkor, amikor Kósa kollega ó, kollégája, a, nem tudom ki nekem nem kollégám, szóval amikor Kósa e, 1200 milliárd forintot érintő e, örökösödési ügyben, ezt azt még amaz tesz, akkor nem az az alapreakció, hogy meg kell nézni, hogy itt csalás történik, vagy nem csalás. De, de és még egyszer hát elnézést kérek, hogyha holnap más. el fogja kérni az Eho Televiző ezt a beszélgetést,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 kivételessége, előzmény nélkülisége felveti a tudatos, szervezet, választási csalás lehetősége. Mi ezzel a probléma, ezzel a Ezzel már kevesebb. Ta de nem mondtam mást. Nem mondtam mást. Tényként kezelted. De hogy kezelted? Tényként hallgass vissza, mert hogy a nyugodt félgó látba akarod. <gül> rendben van, akkor, jó, akkor rosszul emlékeztem. Jó, rendben van, akkor, akkor hajrá végig csinálni, de, de kevesebb kevesebb indulattal. Azt kérdezem tőled, hogy ez elvileg mikor e, juthat el oda, hogy ki lehessen mondani egy olyan mondatot, aminek az lesz a következménye, hogy... Na, de üszörök, nincsen bennem indulat a vizsgálat tekintetében. Veled veszekszem, mindig megpróbálsz nekem, ilyen talácsokat adni, hogy nekem ugyan kéne viselkedni. <gül> mindig nem, de a hát, hát, te is szoktál Té nekem hogy hát, van bennem indulat. Bocsáratot kérek. Uh,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 Hát nem tudom, mi a Fidesznek az érdeke. De elvileg, elvileg ha tiszta lappal játszik valaki, akkor ebben velet közre működőnek kéne lennie? Nem kér szépen, ez a kormánynak a kötele. Én ezt értem. De hát ősítés szól, hogy nincsen mérlegerésre ok. A kormány és az országnak az érdeke, hogy egyértelmű legyen, hogy a választások legalább ebből a szempontból tiszták voltak, mert egyébként ez a választás úgyra mondom.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 És ha az önkifejezésért kiállt, és én meg ezzel egyébként egyetértek, akkor őszintén szólva, miért venném el azt a lehetőséget, hogy miért erősítenem azt a lehetőséget, hogy akik kimennek, azok közvetlenül is elmondják a véleményeket arról, amit történt. Ugye így szól a szöveg. Tapra magyar, tüntetnünk kell a demokráciánkért és a szabadságért, itt akarunk élni szabadon és szabad hazában. A Fidesz választási rendszer a kormány gyűlöletkampánya a többséget egyharmados kisebbségbe szorította, ezért követeljük a szavazatok újraszámlálását. A gyűlöletkampány helyett a szabadságot, pártatlan közmédiát, tisztességes választást, új választási törvényt az ellenzék nem magával harcoljon, álljon ki a többségért. Magyarország a át, felelős vagy érte, a tüntetés új időpontja szombat fél hat óra operálnál. Honnan ment, megy a koszút tére. Mi a baj ezzel a szöveggel? Én nem mondtam azt, hogy baj van ezzel De a, a szöveggel. Ha itt van a szöveggel, és alapvetően egyet akarsz az egyik figurája vagyok, akkor ezt támogatom. Támogatni egy tüntetés az embernek alapvetően jelépül. De ez, ami a szavazatokat leszámítva illeti, az alap, azt tulajdonképpen naponta megadja annak a lehetőséget, az ember ilyet hirdesen,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 egy fiórás interjúból volt, tíz percben elmondott, hogy te mit gondolsz. Az emberek sokaságnak nincsen meg az a lehetősége. É, azt de, de, tenni. Abszolút, benne kell teljesen van, nem is szeretném, még csak 10. percben sem. Tehát, ha 10. percben beszélek, az azért, hogy az emberek ennél többet beszélhessenek. Ez a Na, megmozdulás, ez része annak, amiről te egyébként beszéltél, miközben ez nem a te rendezvényed, ami azt, arról szól, hogy nagyobb szerepe lesz ezentúl az utcának? Én azt valószínűleg neked múlt héten, hogy ez az első olyan választás, amelyet, hogyha a Fidesz megnyer, a vele szemben álló sokaság ezt szó nem fogja eltűrni, ilyen korábban nem volt. És nyilván ez az egyik megnyilvánulása, amelyet én nem szervezek semmilyen módon, de ha úgy tetszik, némileg előre láttam. Ugye lesz fog következni, nem nyelik le az emberek, hogy mossák az agyukat napi 24 órában fékeveszettől, költségetési korlátok nélkül iszonyatosan brutális kormányményában csak hogy tesszük el a nem. Erre a által csapdába esett emberekkel eh, megszervezett eh, önkének a fenntartása.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 Elisem, de a hírek zöme a jelleg a, a, a hollapon, az a múlttal kapcsolatos. Na hát akkor majd mindjárt törgedelmesen rászlok a kollégák, hogy nézzék meg, hogy...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 Nem tartom fernek és szabadnak azt a választást, amilyen győzött. Nem tisztességes, nem tisztesséklen versenyben győzött. A szó politikai és morális értelmében biztosan elcsartta a választást, csak az a kérdés, hogy jogi értelmében is elcsartta a választást. A hát miért gratuláljak egy csalónak? Ügyesen csartál, fiam? Ezt mondjam neki? Hát ez nagyszerű lenne. Azon gondolkodom, hogy a sportban bárhol másod, de nem akarok-e mindenben vitatkozni veled, miközben a hallgatásom nem feltétlenül. Én elfáradtam, tehát én nagyra értékelem azt az indulatot, ami benned van, mert abban én ugye egyszerre látom. Nem, ez bennem indulat, János. <gül> jó, rendben Nincs van. Sem. Akkor van van itt a Akkor szenvedély. Rosszul fogalmaztam. Törlök, Na, de, nem, szóra, de, hát. de nem, nem, de nem, könyörgöm. a minősítés az nem így kezdődik. A minősítés az, hogy úgy le a helyedre, mert rosszul viselkedtél. Én nem akkor, az utasítás. Jó,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 És sajnálom, hogy így alakult. Én nem erre szavaztam. Nekem nagyon nem tetszik, ami itt van. Tegnap borzasztóan éreztem magam, és ha valamiért szimpátiát érzek, nem szimpátiát, ha valamiért sajnálom a Simiska-féle birodal megszűnését, az az, hogy ne, az egyik szememet ezzel kiszúrják. Igen. Na, hát akkor ölellek. Viszont. Szevasz. Szia.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 Márki Zai, Péter szerintem az akasztásra utalással elérkezett a Gödöly aljára jelentette ki. A politikusok egyébként református lelkész is rámutatott, éppen ezért tartja a felháborítónak, hogy megtámadták Németh László Esperest, amikor hívek előtt elmondta, hogy a magát függetlennek nevező polgármester előtt nem élvezzi az egyház támogatását. Balog Zoltán úgy véli, a polgármester előtt részéről provokáció volt egyrésztről azzal kampányolni, hogy ő az egyház oszlopos tagja, ezzel párhuzamosan pedig azzal, hogy diktatúra és van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 tegyen taló egy római katolikus plébános iránt, illetve nyilvánvalóvá tegye azt, hogy a római katolikus egyház jeles képviselője nem csupán a szabadság egyetemes jogával élve szólalt meg annak idején talán másfél hónapja a templomában, hanem ez neki kötelessége volt.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 hogy valamiképpen az egyik lerikus, a másik lerikus segítségre síessen, miután teljesen nyilvánvaló, hogy hundmezővásárhely polgárságának vagy választópolgárának jelentős többsége számára sem normatív, semmilyen egyházi útputatás. Nem az egyháznak hisznek, vagy nem hisznek, amikor politikai jogaikkal élve választanak, hanem a saját tapasztalataik és reményeik, hogy nem mondjam, teljesen szekuláris reményeik határozzák meg őket. Itt az egyház, egy másik egyház, de tehát tekintjük mégis az egyetemes kereszténység, egy másik másájának csupán a katolikus egyházat segítségére próbál sietni valózó. Tehát teljesen fölöstegesen, mert a pápista egyház ezt nem kérte, nincs rá szüksége, nem abból él. Cselekedete a kirek, mögött mi áll? Kinek a cselekedete mögött? cselekedete mögött? A kiállása mögött? Ö, valószínűleg azt hiszem lelkismereti probléma lehet. Lehet, hogy saját magát insinuálja a hódmezőmása plébános pozíciójába, és igazából saját magáról próbált volna ezzel valamiképpen jó dolgot mondani, de igazából neki sincs erre semmi szüksége, mert már réges. Jó, de régen... Itt most Donát, aki egyébként nem a döntők szerepében van, de ő beszél, Donát László, azt mondja, azt gondolom én, hogy Balogúr e tekintetben szereptévesztésben van. Nem szereptévesztésben van, pont azt mondtam, hogy ha igazából, tehát lelektanilag megközelítve, én próbálom értelmezni Igen. a szavait, akkor itt nem XY plébánosról, vagy bármilyen felekezetű lelkészről van szó, aki helyen politizál, hanem önmagáról van szó. Tehát ő egy, má, valakire mutat, de amit mond, az saját magáról mondja. Hát nem túl egyszerű, mint hogy az se egyszerű, amikor valaki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 köveslomóval nekem ezt a mondatot, mint zsidónak, hogyan kéne értelmeznem, vagy hogyan kéne értenem? É, én magam se tudom, hogy mi a kontextusa ennek a történetnek. Felmerült, hogy, hát, hogy van egy üzenete az egyházaknak a választások kapcsán, amire Oberlander Rabbi elmondta zsidó.com, hogy mindenki arra buzdít, ilyen állampolgári jogaival.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 Azt hiszem, hogy ezt, ezt nem jól érzi, tehát e, nincsenek sajátságos, katolikus, vagy református e, érdekek, amelyekkel pármizamosan lenne valamilyen e, magyarországi zsidó e, vallási érdek, e, vannak politikai érdekek, talán ez így e, e, érthető már, Amelyeket katolikusok, zsidók, reformátusok, kristratok és bárki egyéb támogat, vagy éppen azzal szemben egy másikat támogat. Nem a politikai érdek és a zsidóság igyenek nem létezik. Szintén az elmúlt idők hírei, ezek ugye összeválogatott hírek, amelyek véletlenül a fradi eredményeivel kapcsolatosak. mondván, hogy ezt miért is beszélném meg veled. A hudnezővásár polgármester választás kampány hajrájában ismeretlenek terjesztenek egy megbélyegző szándékú szórólapot, amely azt állítja, hogy a hudnezővásár zsidó hitközség állásfoglalat az ellenzéki jelölt mellett. Az állítás nem igaz. Hudnezővásár tak hitközségünk úgy tájékoztatott bennünket, hogy a Mazsihis elvi állásfoglalásához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 Ez egy nagyon korrekt szöveg. Egyébként meg kell mondanom, hogy ezt tekintetben teljes teljesen az okumeni. ugyanezt mondják az evangélikusok, ugyanezt mondják a reformáciusok, <köhem>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 azt ők abszolút magánügynek tekintik, nem felekezeti vagy vallási kérdésnek. Én zsidónak születtem, így hozta a sors. Szüleim zsidók voltak, felmenőim is zsidók voltak. Nem vagyok a Mazsikének tagja, bár a Mazsikének alapító tagja voltam, de onnan is kiváltam, minden onnan kiváltam, aminek az alapítója voltam. Nagyjából visszaigazolódó Vudi jelent nem minden vonatkozásban, de hogy a tekintetből, hogy nem kívánok olyan körnek a tagja lenni, vagy klubnak, amik szívesen látott tagjai sorába, de a vagyok. Nem vagyok a Mazsikének tagja, nem vagyok az emiknek a tagja, mint zsidó. Hogyan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 Azt hiszem, hogy a hiteletülti beszélgetésünket visszaidéző bizonyal vannak hallgatók, hogy lehetnek, akik erre emlékeznek. Az egyik legfontosabb kijelentés, szabadon idézem, Köves Lomo szájából talán úgy hangzott, hogy miért nem lehetne egy zsidó jobboldali. Hol van az megírva, hogy a történelmet tovább kéne görgetni, és mindig immáron 70 év után is a soá, vagy a Holocaust. Hivatkozva élni különféle jogokkal és különféle érdekek érdekében vagy céljával. Amit én nem vitatok, természetesen bárki lehet jobboldali, bárki lehet baloldali, bárkinek olyan a politikai értékrendje, ami maga számára jónak gondol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 Szememben a legnehezebben megemészthető történelmi tény, hogy még ugyanabban az évtizedben nagyjából, vagy a következő évtized elején ugyanez a fejedelem Dávid Ferencet dévavárába vetette, és várfogságban hat, meg ez a <kül> nagyszerű egykori százszármazású magyar rá lett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 többek között a kristnatudatúak, uh -huh. vagy, vagy a Moon, vagy a szentológia, vagy egyébek Mondván, hogy, hogy ezek az emberiség ellenségei. Ez nem, ezek nem méltók arra, hogy, hogy létezzenek. Jó, de akkor, Ez most akkor az iványi erre való hivatkozással most hirtelen ö, többet érhet el, mint ezen kinyilatkozás nélkül, mármint a...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 Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állás, jövő héten folytatjuk. Feltétlenül. Köszönöm Feltetlenül. szépen, veled is. Donát Lászlót hallották. Jööget kívánok a 2018. április 18-a szerda van. Fél kilenc hatott. most következik a Donát Lászlóval készült április 11-e interjú. Aha. Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól.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 képes arra, hogy valóságosan a arra figyeljen, ami az illetve az igazán fontos, amin a szívével csünk, ami a másik ember ínsége. Oké, okay, de egyszer megkérdezte a lányom, hogy szerettem és azt válaszolta neki Donát, hogy legalább annyira, mint a munkámat, amire azt mondta a lányom, köszönöm szépen. Hmm. <laughs> Ez nagyon szép. Igen, sajnos igaz. De csak minél tovább jussátnéd ezt a munkát. Aztán, hát figyelj, előbb-utóbb meglágyulok. Tehát ha nem hallok meg, akkor megbolondulok. Tehát az, az, az, a terve. Apukám, aki nagyon nagy ember volt, csak akit szerintem nem volt módodban ismerni, azt mondta, hogy az embernek két gyerekkora van, de csak az első szép. És mivel Orvos volt, természetesen. Hmm. Mi más? Is volt. Tudom, de hát érted itt a második gyerekkorom előtt, hadd ne várjam már a második gyerekkoromat de mert függetlenül az is, ami szükségszerű, eh, ahhoz is a, az ember eh, habitusa, magatartása hozzárendelhető. rendelhető nem muszáj fátunként, vagy a sorscsapásként. Igen, csak nem tehetem meg, hogy tíz óránál tovább tartsunk, mert akkor még a végén a halálfélelmemet a nyakadba varrom, és a hallgatókére nem biztos, hogy kíváncsiak. Azt akartam tőled megkérdezni, Mondt. hogy van olyan, hogy Istennek tetsző dolog, mert ugye ebben szoktak élni ezzel a fogalommal, és ha igen, az mit jelent? Mert az azt jelenti, hogy akkor van Istennek nem tetsző is, és hogyan van? Te Ebben az esetben, ki ki a maga számára kedves, vagy a maga számára antipatikus valóságot, ember gondolatot, történést próbálja olyan magasságba emelni, ami, ami valami abszolút tekintélyt kap, nyelvileg nincsen többről szó. De, de azt gondolom, hogy ez a szókapcsolat, hogy Istennek tetsző, ez annyiban mégiscsak kötött, hogy, hogy ez egy biblikus fordulat,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 Nem is a világ Már nem igaz, tett, amit e... mondok, mert a, a miniszterelnök úr köszönetet mondott azoknak is, akik imádkoztak, értük, és azt a részre értettem. Ez volt a súlyosabbik. A Solid gloria az, ha a, a magyar reformátusság történetében az elmúlt 100-200 évben teljesen fogalom fogalommá lett, volt egy ilyen szövetség vagy egy egyesület is, aminek ez volt a neve, és kétségtelenül számos református nem van szereplő demonstratív prédikátum. Annak érdekében, hogy nyilvánvalóvá tegyék, hogy nem az emberi az érdem, nem az emberi a dicsősség, a köszönet és a hála, bármi történik is, egyedül Istent szabad ezért magasztani. Ez a tartalma. Gyakorlá, a... elvileg egy ilyen beszélget lehetett volna mondani a vesztesnek is.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 Hát ezt most látod, ezt nem tudom jól megmondani, minden hatóságában tudomásul veszi azt, amit egyébként világi mivoltában nem lenne hajlandó, vagy nem lenne képes tudomásul venni. É, János, a, a tudomásul veszi igeit nem áll. Azért mondom, nem hogy jó. nem, igen. É, a nem, tudom, nem hogy... tudomásul veszi éppen ellenkezőleg egzisztenciálisan átélén megrendül, Meghasadt, kétségbe esik, zokod, Oké, de akkor átkozódik. abban egyetérthetünk, hogy ez pedig egy alapvető különbség egy hívő és nem hívő ember között, mert egy nem hívő ember lehetséges, hogy ezt a tartományát megéli az életnek, de nem úgy, mint ahogy te most beszélsz erről. É, igen, az a, az a sajátos különös helyzet van, te tudod, hogy én csak egy látok. Nekem elmagyarázhatod a térlátást, de én nem tudom, hogy miről beszél. Erről beszél pontosan hasonló. Én, én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 az az én szememben teljességgel haszontalan dolog. Ha, Ilyen a kérdezem, én... ja, még egy fél mandat. azért ezt fontosnak tartom, hogy, hogy ebben kiváltképp az emiánnal milyen egyetértettem, hogy az életet puritánul kell élni akkor is, ha az embernek milliárdjai vannak. Csak kérdés, hogy ha lehet élni puritánul, akkor, akkor mi végre a milliárdok?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 rendes, szegényentelektüel lévén, hogy mi szüksége az embernek a milliárdokra. Nem, de nem hát ez... ezt tudod. Azt kérdezem történt, a te megszólalna a telefon <gül> prédikáció közben, és abban valami olyasmit mondanának, ami olyan létezik, hogy te a híveitől elnézést kérjél. Most nem, de ezt nem azért mondom, ezt akarom tenni, és azt mondja, hogy de neked most el kell menned? Vagy ilyen nincs? Előfordulhat. A mondjuk, hogy templomi ridikáció, és isten tisztelet az ember, nem tartja a zsebében a telefon. De a vélete ott de, marad. Lehet, hogy véletlenül ott marad, és ha rá, ráadásul nincs is lehagytva, az, az nagyon élemedett attitődre val. Ebben de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 ez azért a magyar nyelvben is kizárólag a numinózum, a szent, az ember erejét, létét, dolgait meghaladó istenire vonatkozik. Imádkozni egy másik emberhez, az emberek összességéhez, vagy úgy gondolni, hogy hozzám imádkozhatnak. Ez, ez, ez fertelem, ez bárványimádás, ez olyan, amivel szemben a zsidó-keresztén kultúra,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 Akkor azt mondtam volna, hogy egy nyelvi, formális szempontból be akar illeszkedni abba így. a magyar 20. századi politizáló reformátusság hagyományába, Horti Miklósta, nem tudom meddig, ahol valamit magára hmm. adó református magyar úr így köszöni okay. meg. És ugyanezt ha mondanád meg. akkor is, hogyha csak az első fele voltna, lett volna meg, de nem lett volna a vége az is más megítélés alá kell esik. Nem. Nem, nem. Az, az már nem? Az ellen, az ellen kategórikusan tiltakozott. Tehát imádkozni csak az Istenhez lehet. Hmm. A, az imádság mindig intim, mindig rejtett. Egy édesanyja, aki, a, a aki mémében... egyébként ezt a beszédébe bevonja, az valójában azok, hogy szerint Istennek, vagy szerinted legalábbis az elmondása alapja, az Istennek nem tetsző dolgot tesz. De neki egyébként, ha volna egy gyúntató atya, akkor mit mondana arról, amit tett?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 hogy amit ő akar, azt akarja az Isten. én ezt értem, de vajon akkor mit gondoljak arról, aki ezt lehetővé teszi, és aki az ő gyöntató nem ővé a felelősség, vagy, ad, vagy van ilyen módon osztott felelősség? Ez nem osztott felelősség, János. É, amikor valaki kiáll egy szúszékre, pódiumra, bárhova, annak tudnia kell, hogy, hogy ott...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 Nemcsak, hogy érthető, hanem te valószínűleg sok ezer ember érdekében és nevében tetted föl ezt a kérdést, teljesen jogosan és indokoltam, anélkül, hogy mondjuk így szakrálisan reflektáltál volna arra Ez a botrányra, ami, ami ebben a néhány szóban megfogalmazott.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 Ugye én nem vagyok nő enged ne fiatal is. Uh, hogy... találkoztunk, Igen. akkor 40 éves volt. Igen, de múltkor, már, múltkor még tisztában volt a korom. Hogy, hogy itt alapvetően arról van szó, hogy abban a hibában azért nem szeretnék esni, hogy olyasmit ítéljek meg, aminek nem ismerem a magyar jelentését. Mielőtt valakit angolul kérdeztőlem valamit, és ha nem értem, akkor elküldöm a fészkes felébe, azért nem már tudom, hogy mit kérdez, de ez csak egy apróság volt. A végén azt akarom tőled kérdezni, és átmenetleg elköszönök tőled, hiszen ez itt egy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 Amikor helyszlerandás a Magyarországi Zsidó Hitköségek Szövetségének elnöke, a szövetség hitközségeinek, a képviselőtestlet tagjainak, és a Magy intézmény vezetői részére elküldött levelét olvashatjuk, amiben az van benne, hogy magától értető, hogy a választási eredményt tiszteletben tartjuk, az EV-nél hogy az Európai Zsidó Szövetség gratulált Orbán Viktornak, de például a magyar katolikus püspöki konferenciál hollapján, vagy az evangélikusoknál és a reformátusoknál nem találtam ilyet, de lehet, hogy csak rossz kerestem, akkor abban a szekuláris világban, amiben te amiről te beszéltél, nekem értenem kéne, hogy a Heisler miért mond olyat, hogy magától hogy a választás eredményt tiszteletben tartjuk, hiszen ő ennek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 az állami egyházi relációban végignézni, hogy 1990-től fogva az említett felekezetek az éppen nyerő politikai párt vagy kormány számára gratuláltak, nem gratuláltak, miké gratuláltak. Egy köszönjük, el fog bennünket vágni a gép. <Szorítanak> Isten veled, János. Is veled is, vagy, is. Fogjuk még látni egymást.